Скъпи вярващи, тази вечер ние продължаваме по ни древни тайни за щастие. Миналия път ние говорихме върху първото блаженство, което Исус Христос произнесе на плаената на блаженствата. Спомняте ли си какво гласеше? Блаженни, да, така започва. Кои? Нищите по дух, защо? Защото? Защото е тяхно Божието царство или Небесното царство. Когато говорихме на тази тема, ние всъщност видяхме, че нищ по дух означава беден по дух. Човек, който осъзнава няколко неща и ги признава. Спряхме се основно на три момента в това блаженство. Това бяха хора, които не само осъзнаваха, но и признаваха своята духовна липса. Спомняте ли си го? Осъзнаваха и признаваха своето духовно недостоинство и осъзнаваха и признаваха своята духовна зависимост. Че те трябва да бъдат зависими от Бог, ако искат наистина да бъдат в Божието царство. Тогава казахме, че Исус Христос в своята планинска проповед, изричайки тези блаженства, тези качества или тези характеристики, обрисуваше Християнина като цяло, не различни християни, които да преживяват или да преминават през тези етапи, а християнина, който трябва да преживее всичките тези блаженства. Сега ще се спрем на второто блаженство, в Евангелието на Матей 5 глава 4 стих ние четем Блаженни скърбящите, защото те ще се отешат. Искам да ви запитам, кое ви харесва повече? Да скърбите или да бъдете щастливи? Що за въпрос, може би, някой ще каже, нали? Нормално е да бъдем щастливи, да, да искаме да бъдем радостни, а не опечалени, не скърбящи за дадено нещо. Защо Исус Христос не казва блажени щастливите, а блажени скърбящите? За какви неща обикновено сме щастливи в този живот? За какво сме щастливи? Радостни, весели. Може би за това, че сме здрави. За какво друго? Чи имаме работа, чи имаме доходи. Може би, защото имаме приятели. Може би, защото имаме семейство, което ни подкрепя, което ни помага. Един от учениците на моята съпруга, милата седмица, се е оказало, че най-радостният човек, може би, в неговото семейство, а и покрай него и цялото му семейство, защо? Едно детенци, в първи клас, си изтегляло едно обилече от лотарията и знаете ли какво се случи Печели Печели тристаен апартамент в София. И как да не е щастливо и радостно, нали? Ако някой от нас тази вечер научи подобна новина, сигурно ще хвъркнем до небето, както казваме. А, дори да имаме 2 три апартамента и този няма да е в плюс, нали? А, много са нещата, поради които ние можем да бъдем щастливи, можем да бъдем радостни, или които да ни направят щастливи, радостни в този свят. Как мислите обаче, че би трябвало да изглежда християнина? Да бъде щастлив или да бъде скърбящ човек? Кое би ви привлекло един човек, който е усмихнат, който е ведър, който е много радостен, който ви се усмихва, или един човек, който е скърбящ, който може би виждате, че му се пророват и сълзи от очите. Кое би ви привлякло? Кое би ни привлякло? Обикновено, когато се рекламират дадени продукти, хората, които ги рекламират, биват подбирани. Да бъдат, както се казва, представителни лица на дадения продукт. През седмицата пазарувахме с съпругата ми в една от в Ригите големи магазини в Пловрив и рекламираха вид мляко. Няма да правя сега реклама нито на фирмата, нито на млякото. Може да си закупиш едно, една кутийка кисело мляко и получаваш за награда литър Айряно. И е, как да не си го направиш? Да, да не се включиш към това предложение. Разбира се, момичето, което ги рекламираше, беше много приветливо, усмихнато и много бяха хората, които се редяха и вземаха от този продукт. А, какво християнство бихте желали ние, като такива наричащи себе си християни, да рекламираме? Едно щастливо християнство, или едно християнство на скръп. Интересно е, че на много места в Свещеното Писание Бог се обръща към нас, хората, своите последователи и казва «Радвайте се! Бъдете радостни! Във всеки един момент се радвайте! Имайте за какво да сте щастливи! Радостни! Весели!» В същото време обаче във второто блаженство, което Исус Христос изрича, казва «Блаженни скърбящите!» Как да разбираме това блаженство? Това блаженство може да го преведем още с щастливи, нещастните. Когато говорим за скръпта, ние поглеждаме към скръпта, за която този текст не говори и думичката, която е използвана точно в този текст, Евангелието на Матей, 5 глава, 4 стих, Пентунтис, тя е използвана и е много силен израз в гръцкия текст и се отнася за скръп, за близък човек за претърпяна загуба, за човек, който сме изгубили, някаква много тежка загуба, която човек е преживял и сега скърби за тази огромна загуба. Още повече глагола пентело означава тъжен съм, скърбя, тъгувам, жалея, оплаквам някого. И на различни места в Евангелията и в Посланията го откриваме. Кои неща от живота ни предизвикват нашата скръп. Казахме за щастието, че много могат да бъдат нещата, които ни карат да бъдем щастливи и радостни. Кои са нещата, които в живота ни предизвикват скръп? Загуба на близък, загуба на работа, само това ли? Много могат да бъдат нещата. Списъка може да го продължим. Материална загуба, наранена гордост, ако щете изневяра и какво ли още не. Но Исус Христос в това блаженство не говори за подобна скръб. Нито казва, че християнството трябва да бъде мрачно, начумерено, досадно, скучно и скръбно. Исус не го казва това и никъде не го твърди. В контекста на планинската проповед ние можем да кажем, че тази скръб се отнася до болката, която християнина преживява от греха. Защото този текст, го свързваме с останалия му контекст и виждаме за какво всъщност е темата на цялата дискусия, която Исус Христос е започнал в тази своя проповед. И всъщност тя говори за моралната нечувствителност като християни. Тази скръп се отнася точно, точно за нашето отношение към греха. Бих желал тази вечер да разгледаме две измерения на християнската скръп за греха. Две измерения на христианската скръп за греха. Първото от тях е скръп заради греховете на другите хора. Второто е скръп заради моите грехове. Когато говорим за скръп заради греховете на другите хора. Може би се сещате за онзи момент в Евангелието на Лука, 19 глава, 41 стих, където четем, че Исус като се приближи и видя града, какво направи за Него? Спомняте ли си за град Ерусалим? Плака за Него. А защо? Защото беше много грозен, защото хората не бяха щастливи и радостни, или защото осъзнаваше и виждаше, че греха е твърде много. Че твърде много грях има в този град. И още повече хората, които живееха с този грях, не искаха, не искаха да прекъснат тази зависимост. Ще разгледаме две зависимости или две насоки на скръпта поради греховете на другите хора. Скръп заради греховете на света и скръп заради греховете на вярващите хора. Говорейки за скръпта заради греховете на света, можем да кажем много неща и можем да изредим много грехове, които ние сме свидетели на тях. Не знам дали тази седмица сте чули за дискусията, която така течеше по медиите, относно чалга индустрията, т.е. Всички фирми, които рекламират, пропагандират, предлагат чалга, песните, изпълненията или как се наричат, и аз не мога да ги определя точно. И всъщност проблемите, които тази музика води със себе си, принизяването на добродетелите в човека, така поне се изказваха всички критици, културата ни до голяма степен е пропита от греха. Ако се обърнем към а, киното, там откриваме доста занижени ценности, като насилие, като агресия, като нечестност, като изневяра, като може списъка да го продължим. Кога за последен път гледахте филм? А, може би никога не сте гледали от близката една година. Това е много хубаво. Но нека си помислим един филм. Ще е интересен ли, ако в него няма точно тази интрига, точно тази изневяра, точно това насилие, точно тази агресия? Ще се харче ли този филм, ще бъде ли търсен този филм, този продукт? Едва ли някой ще е много впечатлен за да го гледа? И като че ли точно такива документални филми, точно такива образователни филми, много по-малко биват следени, много по-малко си казваме бързо вечерта трябва да съм си прецерява. Защо? Защото греха е точно там и е толкова, толкова много. Това всъщност е отражение на обществото, в което живеем, защото света, света обича греха, търси го, наслаждава му се. Това всъщност е храната на света. И разбира се, нередно е да вмъкнеш Бог там някъде. А защо? ми? Защото не е мястото там. Немо е мястото там. Както се казва, много ще бие на очи, ако е там някъде. Къде обаче християнина в тази цялата картина? Си задавам въпрос. Къде съм аз? Къде си ти? Къде сме ние като християни в този свят, изпълнен с грях? Какво правя? Чувствам ли болка, когато Бог е унижаван? Когато Божият стандарт е пренезяван? Когато Божият закон бива потъпкван? Или понякога сме... Претръпнали, друг път може би сме безразлични, нехаещи. Или още повече, което може да бъде много по-лошо, този грях в света да не забавлява. Този грях в света, за който споменахме части за този грях в света, да ни забавлява. Когато се забавляваме в греха в света, или греха в греха на този свят, в който и ние живеем, не трябва да забравяме, че много реални личности погиват от този грях, който се шири в света. Хиляди човешки съдби са разрушени. И ако се спрем само на хората, работещи в киноиндустрията, в Холивуд, в най-известните филми, ние виждаме жалката статистика, за толкова много разпаднати семейства, за толкова много изоставени или извънбрачни деца, за толкова много разбити и усъкътени взаимоотношения между хората. Една малка част от това, което греха прави. И за голямо, за, за голямо съжаление това се наблюдава не само там, не само в Холивуд, не само в киноиндустрията, а това се наблюдава във всяко едно общество. Нашето също не е пропуснато, за съжаление. Понякога можем да се забавляваме от този грях, който света ни предлага, а друг път можем да бъдем безразлични към този грях, който е в света. Казваме си, това не ни засяга, Хората са избрали да си живеят а, така. Нали? Личното пространство, както се опитваме да кажем. Всеки човек си има личното пространство, не може да му се месиш, не може да му се бъркаш. Това е негово право. Ако иска да си взема дрогата, ако иска а, да изнасилва, ако иска да убива, това се е негово право. И ние понякога оставаме безразлични към този грях, сред който и ние живеем. В книгата Псалми, 119-ти Псалм и там 136-ти стих, псалмиста казва Водни потоци текат от очите ми, понеже не се спазва Твоя закон. Водни потоците като от очите ми, понеже не се спазва Твоя закон. Случвало ли се да ви се насълзят очите, поради злото в този свят, поради толкова, толкова многото грях в този свят, в който живеем. Или сме безразлични, или сме свикнали, или това ни забавлява, или то ни кара да ни е много приятно и да сме много щастливи. Псалмистът плаче и това е скръп, скръп за греха. Скръп за това, че Бог е отхвърлен, че Неговия закон е потъпкан. Разбира се, че няма от сутрин до вечера да плачам за тези грехове, но ако те не предизвикат у нас скръп и то тази точно скръп, за която Исус говори във второто свое блаженство, а забавление или сме напълно безразлични, значи нещо не е наред с нашата морална чувствителност. Значи имаме някакъв проблем в нас самите. скръп заради греховете на света. Сега ще си поговорим малко за скръпта заради греховете на вярващите в църквата. Има ли такива? Грехове, говоря в църквата. Ние би трябвало да правим изключение, нали? Ако греховете на хората от този свят ни причиняват скръп, си мисля, колко по-дълбока трябва да бъде нашата такава, тогава, когато виждаме че понякога в църквата ни се наблюдава греха. Понякога, мислейки се, че трябва да се обичаме, че трябва да се прощаваме, че трябва така, така, така, Божията любов да ни води постоянно. Си затваряме очите за греховете на другите, разбира се, респективно и за нашите, защото ако аз се затворя очите за греховете на другите, и вие ще си затворите очите за греховете на за моите грехове, нали? Друг път, може би правим точно обратното. Настърваваме се и с настървение слушаме, гледаме, търсим кой къде ще сбърка, къде ще залитне и веднага започваме борбите, атаките, коментарите. Понякога дори злорадстваме тогава, когато някой брат или сестра сбърка, съгреши, падне. Ами така му се пада. Ето на. Така трябва да бъде. Сега да види какво е. Но единственото благородно чувство, което любовта поражда при подобен случай, е искрената и дълбока скръп, към която Исус Христос ни призовава. Блаженни скърбящите. Щастливи скърбящите. Благословени скърбящите. Апостол Павел, пишеки на вярващите в Коринт и там в първото свое послание, 1 Коринтини 5 глава, 2 стих казва И вие сте се възгордяли, вместо да сте скърбили, за да се отлучи измежду вас този, който е сторил това нещо. Говори в предишните стихове за българяния, за проблеми, които се случват между тях, за неща, които с една дума се наричат грях. И вие казва сте се възгордяли, вместо какво? Вместо да скърбите за това, вие сте се надули, вие сте се превъзнесли, вместо да тъгувате, вместо да жалеете, вместо да оплаквате у нези, които, които са дръзнали да престъпят Божиите изисквания. Църквата в Коринт, християните са били загубили своята духовна, своята морална чувствителност. И забележете това чувство, Една важна характеристика на Божиите верни хора, защото обръщайки се към книгата на пророк Езекил, и там 9 глава, 4 стих ние четем. И Господ му каза, Господ се обръща към пророка и му казва, «Мини през града, през Еросалим и служи белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат» поради всичките мерзости, които стават сред него. Има хора, които плачат, които ридаят. А защо? Проради чи грехове? Греховете в света? Греховете на невярващите? Греховете на излишниците? Или греха и греховете точно на вярващите хора? Но онези, които наричаха себе си Божия народ, но онези, които дори водиха Божия народ, онези, които трябваше да наставляват Божия народ, Божията правда и Божията святост. Както в древния Израел, така, така и днес верните, които ще получат Божия печат, са онези, които не могат да се примирят, но въздишат и плачат поради греховете на Божия народ. Тази скръп е едно дълбоко вътрешно страдание за греховете на другите, което води християнина, разбира се, до молитва, за стъпничество, за тези, които са сбъркали, за тези, които са паднали, които са се заблудили. И в същото време това не е скръп, която ми дава правото да започна да раздавам правосъдие, да започна да създавам интриги, да наранявам другите. А на първо място скръп която ме кара да падна на колени и да моля Бог за прощение на греховете, на моите братя и сестри. Блаженни са, Исус Христос казва, не осъждащите, не критикуващите, ако и скърбящите. Блаженни скърбящите. Имате ли приятел или близък да в църквата, за който искате да се молите? И да скърбите за неговия грях или грехове. Имаме ли приятели, за които можем да се молим да скърбим? Като разбира се, не изключваме нас от това число, другото измерение на скръпта поради греха е скръп за нашите грехове. В Самото начало казахме. Два основни момента. Скръп поради греховете в този свят и разгледахме няколко подточки. сега ще се спрем на скръпта заради нашите грехове. Може би някои от нас са безгрешни и няма нужда да скръбят за своите лични грехове. Не знам колко измежду нас са такива, но четейки свещеното писание, то ни казва, че няма праведен нито един. Един от текстовете в посланието към Рим, 3 глава, 23 стих, 5 глава, 12 стих. Всички са грешиха. Всички имаме собствени грехове, които би трябвало да ни причиняват скръп, ако сме запазили, разбира се, своята морална, своята нравствена чувствителност за това със състояние. И всъщност в това се изразява щастието на нещастните. В това се крие блаженството, щастието, благословението, което Бог дава на хората, които виждат греховете си и скърбят, тъгуват, жалеят за това състояние, в което са изпаднали. Христоподобният и чувствителен мисионер от 18 век, Дейвид Брейнар, който работил сред американските индианци, пише във своят дневник на 18 октомври 1740 г. Следното. По време на утреното ми общение с Бог, душата ми се беше разтопила напълно и аз скърбях горчиво за безграничната си греховност и нравствена грозота. Кога за последен път скърбях за подобно състояние в моя живот? Кога за последен път се погледнах и видях наистина, че имам нужда да скърбя за себе си. Отново казвам, ако сме твърде святи, няма да стигаме до този момент. Но нези от нас, които не са достигнали до онзи момент и до това състояние, кога за последен път се замислихме за това, и наистина скърбяхме. Ако не скърбим за нашите грехове, може би имаме проблем. И то може би не само един. Първо, това може да се дължи, поради факта, че не познаваме достатъчно Божията святост. Спомняте си, може би, че дори най-святите същества в небето си покриват лицата и казват свят, свят, свят, Господ, насилите, защото славата му пълни цялата земя. И се е 6 глава, 3 стих. Или може би не си даваме сметка колко голямо зло са нашите грехове и колко трагични са последиците от тях. Може би ще кажете, вместо тази вечер, да се насърчаваме, ние си говорим за грехове, за нашия грях, не само за онзи около нас, което е. Но това блаженство не на празно Исус Христос го изрича, защото то носи в себе си точно щастието и точно радостта, която Бог ни предлага. Която дава на всеки един християнин, на всеки един негов последовател. Нека се спрем обаче сега на някои от тези последици, идващи от греховете ни. И те са последици, за които наистина трябва да скърбим с тази скръб, за която Исус Христос говори в Планинската проповед. Първо... Моите грехове влияят на другите. Съгласни ли сте с това? Че моите грехове влияят и на вас. Моите грехове с моите грехове аз мога да тласна други хора към грях. Има една пословица. Знаете, с какъвто човек се събереш, такъв ставаш и ти. Добре. Но и той с какъвто се събере. Би трябвало и той да стане такъв. И ако аз съм човек, който върши грях и ти се събереш с мене, какво може да очакваш? Ами, нормално е да ти предам нещо. Да те вдъхновя и ти да извършиш грехове. Представете си, че отида и открадна определена сума пари, прибирам се вкъщи, казвам на моята съпруга, на моята дъщеря, моля ви се, ако някой пита, просто си затваряте устата и, и нищо не казвате. Да, ма идва, някой ги пита. И те, за да ме предпазят, трябва да излъжат. И аз ласкам и тях в грях. И те в същия момент, и те бъркат. <към> Може би, лъжата не е грях за някои хора, дори и наричащи себе и християни. Може би казвам, лъжата не е грях, защото понякога и така я поглеждаме. Или нарушавам сълтната заповед и близките ме прикриват, измислят какви ли не извинения, че ме няма в сълтата, че ме е лошо, глава ме боли и какво ли още не а за да ме прикрият, за да ме оправдаят. Или клеветя моите сестри и брати, или клюкарствам неверни неща и посявам в умовете на хората греха. И ги тласкам, и те да извършат подобен грех. С моите грехове влияя на другите, давам им лош пример и ги заразявам с греха. Не знам как бихме се чувствали, ако знаем, че заразим смъртоносно някой човек а когато го заразяваме с нашите грехове. Не само за този живот, но това може да повлияе на вечната му съдба. С моите грехове тласкам и други към грях. С моите грехове мога и да отблъсна хора от Бог. Чули ли сте, Израза не ми говори, защото познаваме ли кой си, или познаваме ли коя си. И те са там от вашата църква, и той е там от вашата църква. Но моля се, не ми говори, защото греха на християните отблъсква хората от Христос. В момента сещам за една мисъл, може би ще ме поправите, Махат Маганди каза, ако ги нямаше християните, Щях да, да стана християнин. Или нещо подобно. Това е идеят. Ако християните липсваха, щях да стана християнин. Дали понякога, гледайки нас, дружейки с нас, хората, хората не казват нещо подобно. А сами Исус Христос, Евангелието Матей, 18 глава 6 стих казва, Който съблазни едно от тези малките, които вярват в мене, Продължението не искам да го чета, защото е твърде тежко. Тежко е, защото нека да му се укачи един воденичен камък по-добре на шията и да се хвърли. Който съблъзни. Греха не се ограничава само до нашия живот, защото ние влияем на хората около нас и ние повлияваме отношението им към Бог. Друга последица от греха е, че моите грехове са спънка пънка за Божието дело. Е как така? От една страна казахме, че чрез моя грях мога да тласна друг и той да извърши грях. Чрез моите грехове могат да отблъсна хората от това да приемат Бог. А сега говорим, че моя грях може да бъде пънка за Божието дело. Как? В книгата Исус на Вин Книгата Исус Навин <към> и там седма глава Когато този човек започна да води Божия народ спомняте си, че Мойсей вече го нямаше. Исус Навин беше избран като водач на Божия народ. Те бяха стигнали пред град Терихон с големите, дебели стени непревзимаемия град и Бог му каза, направете това и това и вие ще го превземете. Той ще бъде ваш. Тези стени ще се съборят в един миг. И те преживяха това чудо. В книгата Исус Навин 7 глава, първи и 11 стихове тема. А израотяните извършиха престъпление относно обреченото, защото Ахан, син на Хармия, син на Завдия, син на Зара, от Юдовото племе, взе от обреченото така че господният гняв пламна против Израилтяните. 11 стих, четем думите на Бог. Израел е съгрешил, а именно пристъпил е завета ми, за който им дадох заповед. Да, те са взели от обреченото, още са откраднали, още са излъгали, още са сложили открадното между своите вещи. Израутяните извършиха престъпление, ни казва текста. Кой всъщност извърши престъплението? Оля? Ахан. В същия текст след това ни казва, Ахан взе. И след това, Божи, упреки към целия народ, казва, Мой народ се Един човек се грешава, Бог казва, всички са грешни. Един извършва престъплението, целият народ страда. И от тези, които си спомняме историята, знаем на какво беше подложен Божия народ, поради този един единствен грях. Един човек от църквата греши, всички страдат и се спира Божието благословение. И в един момент ние не знаем кое е по-доброто. От една страна да толерираме грешащите или да искаме Божиите благословения, да си затваряме очите за някои неща или да се стремим към честотата, към която Бог ни призовава. От една страна да проявим Божията любов, защото Той казва обичайте се един друг, прощавайте се, помагайте се, насърчавайте се, молете се един за друг и така нататък. И в същото време, като че ли, като че ли проблемите си увеличават, като че ли... Народа в един момент страда и ние се затваряме очите. Моя грях се отразява на цялата общност. Да. Аз извършвам грях, всички вие страдате. Ти извършваш грях, всички ние страдаме. Не на последно място, освен, че моите грехове със пънка за Божието дело, освен, че моите грехове влияят на другите, моите грехове са и причината за смъртта на Исус Христос. Нищо ново не ви казвам. В книгата на пророк Исая 53 глава 5 стих си припълняме текста, но той беше наранен поради нашите престъпления. Бит беше поради нашите беззакония. На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме. Осъзнава ли наистина какво направи Исус за нас? Разбирам ли, че Той нямаше никаква вина, а че всъщност Моя грях и Моите грехове бяха от които Го накараха да отиде там? И когато наистина осъзная това и започна да го преживявам, аз тогава започвам и да скърбя за тези мои грехове. И едва тогава Бог ме нарича блажен, щастлив, благословен, блажен и скърбящите. Защото точно тази скръп ще ме доведе до отхвърляне на моите грехове. Апостол Павел, отново отваряме посланието му към Коринтяните. Този път второто му послание. И там седма глава. Второ Коринтяни. Седма глава. Първи стих четем. И така, възрубини, като имаме тези обещания, нека отчистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога. Катаризо. Чистя, очиствам. Както от физическа нечистота, така и от всеки един мой грях, от всяка една моя слабост, от всеки един мой порок. И той продължава, 10 стих казва, защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Апостол казва, скръпта по Бога произвежда покаяние за какво? За спасение. За което не се съжалява. Когато ти се покаяваш, когато ти скърбиш и то работи за твоето спасение, няма защо да съжаляваш, казва апостола. И това е истинското покаяние, истинската скръп, истинското страдание. Разгледахме скръпта за греха, греха на другите от една страна и от друга страна, греха на нашите, е, нашите собствени грехове. Това блаженство, блаженни... кои? Скърбящите, защото те ще се отешат. Това блаженство говори за едно от най-важните неща, за нашата морална чувствителност като християни. Като Божии деца. Как и кога ще бъдат утешени тези, които скърбят по този начин и за тези неща? Блажени скърбящите, защото те ще се утешат добре. Но аз си задавам въпроса кога? Кога ще бъда утешен? Цял живот ли трябва да скърбя? Трябва да, да страдам? Трябва да мисля тези неща? Ако трябва да бъдем честни, ще си дадем отговора, че напълно ще бъдем утешени на новата земя, там където няма да има грях, който да ни причинява болка, страдание. Но мога ли още днес, сега, тук на тази земя да се чувствам утешен? Ако скърбим за греховете си, ние ще бъдем утешени и още тук, чрез прощението, което Бог ни дава. Защото Той не го обещава. И всъщност това е, това е условието за радостта и щастието на християнина. Тук на тази земя. Точно неговата скръп. Когато скърбя за моя грях, Исус казва, точно тогава ти си блажен. Точно тогава ти си най-щастливия човек на земята. Точно тогава ти си най-радостният човек на земята. Защото? Защото работейки за своето покаяние, ти изработваш своето спасение. За това сме блажени. От кого ще бъда оттешен? Кога? Напълно в новата земя. Тогава, когато грехът бъде залечен. Но и още днес тук, преживявайки Божието прощение, примирявайки се с Бог. Аз съм най-радостния и най-щастливия човек, точно поради този факт. Но кой ще ме утеши? Може би църквата, може би църковния съвет, някой от пасторите или някой друг. В Евангелието на Йоанн, 14 глава, 26 стих, може би си изпомняте вече думите записани там. А утешителят Бог е промислил за всичко. И не трябва да се притесняваме, защото когато Той каже нещо, Той е предвидел абсолютно всичко. Когато каже блажен си, когато скърбиш, това означава, че ти наистина ще бъдеш най-радостният, най-щастливия човек. Когато скърбиш за греховете си, когато скърбиш за греховете на другите около тебе. А Отешителят, Святия Дух, когато те ще изпрати в Мои име, Той ще ви научи на всичко, ще ви напомни всичко, което съм ви казал Скърбящите ще бъдат утешени и това се отнася и до действието и силата на Святия Дух в живота на всеки един от нас. И само тези, които скърбят, поне така ми говори на мен свещеното писание, само тези, които скърбят, могат да бъдат обект на действието на Святия Дух, който, който да изработва тази увереност и това успокоение в техния живот. Ще позволя ли на Святия Дух да бъде мой отешител? Ще отворя ли сърцето си? Ще преживея ли тази скръп към греха, която да ме доведе до покаяние, водещо към спасение? Бог иска да ни благослови. Бог иска да ни даде тази радост. Той иска да бъдем най-щастливите хора още тук на тази земя, с това блаженство, казвайки блажени скръбящите, защото те ще се отешат от това какъв ще бъде мой отговор и действия, ще се реши, дали ще бъда най блаженният човек на земята. Блажен скърбящите, а защото те ще се отешат. Бог да ни благослови да бъдем от тези, които мислят и вземат правилните решения, за да бъдем от категорията на благословените и щастливи християни на тази земя. Амин.